Ви могли затримати злочинців. В цій справі зверніться в гомісайд Там. Олег після довгих пошуків, зрештою, таки знайшов одного з названого загону і сказав, що й новбивники нападали. Вони десь близько. Їх авто зупинилося двічі в гонитві за мною. Зверніться до патрульного. Його справа. Я питав його, відсилає до вас. Я сказав до нього кінець. Олег повернувся і пішов своєю дорогою. Тоді сам службовик загону навідавсь до Чойса. «Відомий тобі?» «Чойс, зостав його в мою розгру. Сторонись». «Ну як хочеш, твій шанс». Вони відходять до дверей закусочної. Крізь вікно видно, на плиті смажаться стейки, охоплюючись огником. Рідкі групи останніх перехожих, приваблені подією, потроху розсіялись. Над попкрівлями випливає суцільним колесом полум'я, Величезний, багристий місяць. Іспит службових При узбічному відступі покрівлі біля грубих стін видно вузький перехід від одного 14-поверхового будинку до другого, над надпрірвою між ними. Зали почини чути гоміни гудки автомашин. Поблизу від сусіднього даху лунають постріли, спиняючи полісменів. Клепард, виступивши трохи наверх, інструктує двох підлеглих що притулилися біля повороту. Грабіжний скаженець і вбивця надто довго затримав нас при всіх підходах. Принижує наш престиж. Публіка на площі нетерпеливиться, начальники теж. Маємо суворий наказ негайно схопити маніяка. Я спішу направо поза виступами і перестрілкою прив'язую його увагу, а ви, перебравшись карнизком, тільки обережно, непевний крок зірвались. Ідіть на сусідню покрівлю ззаду до навіженця. Обстрілюючи, накиньтесь, схопіть або живого, або мертвого, ясно? Виконати. Він прокрадається стороною, коли приятелі прямують на край провалля. Берчинал поромітив, хоч клепер твій чорний спільник в отруйній справі, але повний відваги. Сила, відізвався Чуйс. І ти в'єднаний, нехай боком все одно з нами. Відваги. Чи кому бракує? Але перехід надто вузький, глянь. Де мілкі відстані між цеглинами над перехід, можна чіплятися пальцями. І заринву при кінці. Ти перший. Зробивши крок над глибиною, чось зупинився в мимовільному відруху, бачачи внизу автомашини, дрібні як жучки, людські голови як сірі зернята. Спершу ти, я негайно. Нерви? – спитав Берчинал. «Маю телефонну пораду від священника з церкви, де ми раз поблизу погрубіянили, Підказує вирівняти душевні сили проти небезпеки. Декотрі люди з незвички чи особливої хворобливості бояться вигляду глибочини, і треба їх лишити в спокої. Другі – обжились, хоробрі як ти, але через гріх з переступів з'являється в серці від підсвідомого дожидання неминучої кари незвичний страх. Пастор звелів – Змити його спокутою негайно. Справити переступ? От твій. Проти музичника. Обіцяй мені. Чого пристав, ніби абад до чинця при сповіді? Рушай. Верчинал прояснює. Хотів допомогти певною згадкою. Годі. Знаю. Відкрикнувся щось. Вибач, я говорив без бажання вразити. Перепросивши, обережно почав поступ, не глядячи в глибінь. Переставляв стопи. На основі і пальці на стіні з методичною повільністю. Глядячи на нього, Чойс мимоволі спазматично стиснув м'язи на шиї й правій руці, а враз переміг нервову хвилю. Коли приятель на другій стороні оглянувся, держачись за виступ край обриву, Чойс почав і собі рухатись на вистан. Біля середини спинився і, припавши щокої до цегли, простогнав. Плечі стали тремтіти. Тоді різко, як командувач, розпорядився Берчінал – Спокійно роби віддих. Раз, другий, раз, другий. Злобу забуто, прирікаю, відновиш правду. Обіцяй, з намір мучити жертву. Так, дякую, тепер скінчено. Ти вільний від страхів. Стишую, повторно видавив слово Чойс. Маєш снагу, щасливо переходиш. Зосталось небагато. Я простягаю руку декілька кроків, і ми разом навкруго обійдемо. Там місток на нижчому спаді. Поволі. Чойс. Відпочивши, робить кроки, як звелів приятель. При самому кінці зривається однією стопою, але тоді вже Берчинал, підхопивши його за руку, витягає на сусідню покрівлю.